La începutul serilor Liniștea Te însoțea pretutindeni Ca o suită. Dacă ridicai o mână Se făcea în arboi. Tăcere Când mă priveai în ochi împietreau clipită Din a timpului Curgătoare Putere Simțeam că pot dormi sunt stele locuite. Și, numai dacă m-ar fi atins umbra ta foșnitoare, Aș fi putut împinge nopțile încremenite Ca pe o ilice spre soare. Și numai sentimentul acesta am da fericire, Numai gândul că sunt și că ești. Sprijineam pe țăritul greierilor coviltire, Sub care beam azurul decantat în cești. Și când sfârșeam cuvintele, inventam altele, și când se însera cerul, inventam ceruri albastre, și când orele se înverzeau ca smaraldele, ne bronzeam la lumina dragostei noastre. Dar tot timpul, Suna ceva, ceva răsuna, un cântec de iarbă cosită, de taciturne nemări, în care inima de-atunci își revărsa meandrele pierdutelor candori. Autor, Nikita Stănescu Lectura, Maia Martin